Svah hvala pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka njemu slava i hvala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu djelavala dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahu oposlanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wa ala alihi wa selam na njegovu častnu porodicu, sve ashaabe i sve one koji ga slijede dosljedno do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah وال, podari svoje blagodati, dobrote i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju blagodatu, dobrotu i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje koje ćemo primijeniti u svome životu u svoj život njime, uz Allahov dozvolu popraviti inšallahu ta'ala za dobiti Allahova zadovoljstvo na dunjanu koji je na hiratu. Kao što vam je poznato prošlog četvrtka bilo je riječi o dijelima, usred kojih vaga vjernika na sudnjem danu biva teška. Spominjali smo određena dijela koja će na sudnjem danu imati posebnu težinu. I rekli smo da bi nam ta dijela trebali biti prioriteti. Mnogi od nas rade usput ono što stignu. Vjernik ne bi trebao biti, kao što kažu naši prethodnici Selefu Salih, poput onoga koji noću skuplja drva, ospusti ruku i mnogo šta grabi, skuplja. Ne, vjernik ne treba da bude takav. Ne živimo život prijašnjih naroda, čiji je životni vijek bio ogroman. Živimo kao ko je došlo u Hadisu 60-70 godina. Rijetki su oni koji nadžive više. Zato trebali bismo svoj život ispuniti ovim dijelima, koja će posebno biti teška na vagi vijednika na sludnjem danu. Zgodno bi bilo kada bi neko ponovio ta dijela. Spomenuli smo četrna iz glavnih dijela, a ispod njih mnoga još dijela smo spominjali. Bili neko? Barem nešto rekao o njima. Ah, dobro. aman ne da ukratko ponovim, da ne dužim mnogo, da pređemo dalje. Dakle, spomenuli smo otprilike tih nekih 14 dijela. Rekao sam, to nije ograničenje, postoje još mnoga druga dijela, ali zbog vremena prostora nismo mogućnosti bili više da spominjemo ih. Na prvo mjesto spomenuli smo iskrenost u riječima i dijelima. Iskrenost u riječima i dijelima je prva obaveza, kojom nas je obavezao Allah subhanahu wa taala i to je ono za što će se posebno nagrađivati i to je ono zbog čega druga dobra djela bivaju i te kako teška. Ispominjali smo određene primjere sadake i dobrovoljnog namaza na mjestu gdje nas niko ne vidi i mnoge druge primjere. Zatim na drugom mjestu spomenili smo lijepo ponašanje, jer je doslovno došlo u hadisu Allahovog poslanika rahime sallatu ve selam ništa teže na vagi vjernika na sudnjem danu neće biti od lijepog ponašanja. Na trećem mjestu, koliko se sjećate, spomenuli smo savlađivanje srđbe radi Allaha subhanahu wa ta'ala, sputavanje srđbe radi Allaha subhanahu wa ta'ala, jer je došlo u hadisu, nema god čijeg dijela za kojeg će se više biti nagrađeno od suzbijanja srđbe radi Allaha jalla wala. Na četvrtom mjestu spomenuli smo poznati hadis, kojeg smo u prilici maltene danas svaki dan da ali praktikujemo i da se vratimo kući sa ogromnom nagradom a to je praćenje i klanjanje dženaze namaza. mazak praćenje i klanjanje dženaze na kako je došlo u hadisu ko bude pratio dženazu i klanjao zatim je pratio svedok se u potpunosti ne završi s njom hatta yafrugha svedok se u potpunosti ne završi sa meitom sa umrlim će se kući sa dva kirata sa dva kirata pitali su ashabija šta je to kirat kolika je to mjera pa je rekao Allah, poslanik sallallahu alejhi koliko je kolikoj brdo uhud kirat koliko je brdo uhud takle se vraća u koliko ko bude pratio i klanjao džanazu namaz, vraća se sa dva uhuda. Sa ogromnom nagradom, koliko je dva uhuda? Rekli smo, ha, uhud iznosi 8 km, je dug, km je 48 metara visok. Zatim na petom mjestu spominjali smo noćni namaz, i o njegovoj vrijednosti, njegovoj važnosti, težini, na sudnjem danu spominjali hadise. Zatim na šestom mjestu spominjali smo sva dijela koja imaju vrijednost noćnog namaza. Odnosno, spomenuli smo određena dijela koja imaju vrijednost noćnog namaza. koliko čovjek ne bude u mogućnosti da klanja noćnog namaz, može da čini druga dijela koja imaju vrijednost noćnog namaza. Pa ako se sjećate, ha, spomenuli smo koliko, 10 jedana je zdjela. Klanjanje jacije namaza u džematu i sabah namaza u džematu. Ko klanja jaciju namaz i sabah namaza u džematu kao da je klanjao cijelu noć? Biće mu upisano kao da je cijelu noć od jacije do prove u noćnom namazu. A namaz kako je došlo tiso ajše kod imama muslima je najbolji namaz nakon obavezih namaza. Noćin namaz, najbolji namaz nakon obavezih namaza. Zatim došlo je u hadisu, četiri kata prije podnevskog farda su ravna jednaka ka noćnom namazu. su smo rekli, klanjanje četiri kata prije podnevskog farda. Na trećem mjestu spomenuli smo klanjanje teravih namaza za imamom sve dok imam u potpunosti ne završi hatajon sarifa. Sve dok ne ode sa svoga mjesta u potpunosti ne završi sa namazom, bit mu upisano kao da je cijelu noć provao u na pet, na četvrtom mjestu kao dijelo koje ima vrijednost noćnog namaza spomenuli smo ko prouči noć stotinu ajeta iz Allahove knjige kako došlo u hadisu tema Ibnusa Darije rečeno je rekao je Allah, poslanik alih alajhi wasallam tum hadisu ko prouči noć 100 ajeta iz Allahove knjige bićemo upisan noćni namaz bićemo upisani vrijedno noćnog namaza zatim rekli smo za one koji ne mogu da prouče svaku noć toliko ajeta došlo je u hadisu ko prouči za dva ajeta sure albekare to će mu biti dovoljno kaže Hafiz ibn Hadžar je iste postoje mnogi komentari ovih riječi to će nam biti dovoljno ali najprije značenje koje bi se trebalo uzeti na prvom mjestu obzir jeste to će nam biti dovoljno kao noćinama što će nam biti zamjena to će nam biti uh, je zamjena za noćinama. Zatim smo ponovo na šestom mjestu spomenuli lijepo ponašanje, redoslo je u hadisu da čovjek sa svojim lijepim ponašanjem dostiže stepene onoga koji stalno posti odnosno posti najbolji posti onoga koji noću stalno klanja odnosno klanja najbolji najbolji noćni namaz na sedmom mjestu spomenuli smo hadis Ebu Hureyre kod Bukhari kod muslima u kojem stoji da je rekao Allaho poslanika alihi salatu sam ko ispuni potrebu udovice i siromaha on je poput borca na Allahovom putu ili poput onoga koji stalno posti onoga koji stalno klanja pa ispunjavanje potrebe potrebnih na prvom mjestu udovice i siromaha jedna je ravno nacionalnom namazu a mi smo svi u prilici maltene da ovo svaki dan činimo. Svako od nas u familiji ima žensku osobu, tetku, ne znam koga više, je li ko je možda izgubio muža, nema muža. Dakle udovica je u prilici je da svaku noć se piše noćinama, najbolje noćinama nas. Zatim na četvrtom na osmom mjestu kao dijelo koja ima vrijednost u namaza namazu spomenuli smo, a, pridržavanje za Lepo ponašanje prilikom odlaska do mjesta gdje ćete se klanjati džuma i tokom slušanja hočbe je došlo u hadisu ko se na dan džume okupa i porani omeša valamjerke biode mi pješak a ne sa prevoznim sredstvom i približi se i mamu, i pomno slušaj i mama ne razmišljaj o ono ničemu drugom niti progovara za svaki njegov korak biće mu upisana godina dana posta i godina dana namaza noćnog namaza. Za svaki njegov korak biće mu upisana godina dana posta i godina dana noćnog namaza. Dakle da se ujutro na dan džume okupaš, da poraniš, da ideš pješke do džamije, ne sa prevoznim sredstvom, da se približiš mjestu gdje će stojati khatib da ga pomno slušaš, za svaki korak koji napraviš godina dana posta, godina dana noćnog namaza. Zatim na devetom mjestu smo imali smo ribat Bdijenje na Allahovom putu čuvanje straže na Allahovom putu jedan dan jednu noć kako je došlo hadisu ko bude stražario na Allahovom putu jedan dan jednu noć to mu je bolje od mjesec dana posta i mjesec dana noćnog namaza i na 10. mjestu spomenuli smo čvrsta odluka da će se ustati na noćni namaz ali tako Jer je došlo u hadisu ko čvrsto naumi da će ustati na noćni namaz pa ga oči skladaju htaj uspijeva sve dok ne nastupi sabasko vrijeme biće ćemo upisano ono što je naumio učiniti a sankciono biti sadaka od njegova od njega gospodara i na 11. mjestu smo spomenuli na 11. mjestu smo spomenuli da onaj koji poduči ovome drugije imat će vrijednost noćnog namaza. Jer je došlo hadisu ko ukaže na dobro poput onoga koji ga i radi. Ko ukaže na dobro poput onoga koji radi. Pa kada podučiš druge ovim dijelima koja imaju vrijednost noćnog namaza i oni čine imaju vrijednost noćnog namaza imaš i ti za Allahov Zatim smo dalje spominjali djela, koja će biti posebno teška na vagi vjernika na sudnjem danu pa smo rekli brojno učenja Allahove knjige, Korhan i Kerima i brojni su hadisi koji govore jeli o tome za svaki proučeni harf čovjek ima 10 dobrih djela. Pa kaže Allah uzali qalih salatu sam ja nekažem da je alif lam mim jedan harf, et alif harf, lam harf, mim, harf. Zatim na osmom mjestu spomenjali smo sadaku. Biste vi ste vištareći sadaku. Sadaku. I spominjali dakle određene hadise koji govore o vrijednosti Poznatam je poznatome hadisu kojem se spominje kada čovjek udjeli svoga imetka lijepog imetka Allah ne prima osim lijepo, udjeli sadaku koliko je datula. Da to Allah Đelevala prihvati svojom desnicom i ta sadaka raste u njegovoj desnici i narasta koliko je brdo. I narasta koliko je brdo. I Allah Jalla Vala je o tome i rekao u Kur'ani Kerimu Yamhaquullahu riba ve yorbi sadaqat. Allah Jalla Vala poništava korist kamate. Ne se čovjeku koristiti od kamate dok korist vrijednost nagrada, velčina sadaqe te kako rasli. Allah Pusani ka alaihi sami ukazao da ne se čovjeku što god u sadaqu iskreno radi Allaha Subhanahu Wa Ta'ala nešto u Maiti Odimaitka rekao je Ma nekasat sadaqatun min mal. Bilo je dovoljno po pravilnju arapskog jezika da se kaže ma nekasat sadaqatun ma len, ali je ovdje potvrdio rekao ši sigurno, ama baš sadaka neće umanjiti imetak, već se dakle povećati. Zatim smo na devetom mjestu spominjali dijela koja imaju vrijednost sadaqe. Dijela koja imaju vrijednost sadaqe, pa smo spomenuli dva dijela, lijepa pozajmnica, odnosno da čovjek više puta pozajmi nekome vratu koji je prezadužen, treba mu stalno, teško, kraj, skraj mu, pa samo što ti vrati, on ima potrebu opet od tebe da pozajmi. Pa onaj koji je imućan, koji je u mogućnosti da pozajmi, neka gleda, neka pozajmuje, jer je došlo u hadisu, ko dva puta pozajmi, piše mu se sadaka. Kod dva puta pozajmi, piše mu se kao da je udjelio sadaku. Zatim smo spomenuli drugo dijelo, a to je odgađanje duga, odnosno termina kada da se vrati dug, prezaduženo. Vidiš, dakle, ne može da vrati nekako pa da mu odgodiš. Došlo je hadisu za svaki odgođeni dan, piše ti se sadaka. Za svaki odgođeni dan. Pa i mućni, koji su u prilici, mogu ništa da, jeli, dadnu od svoga imetka, da svaki dan udjeljuje sadaku. Da podijele ljudima i kad ljudi treba da vrate, da im odgode. Vrati za mjesec. Svaki dan, toku tog mjeseca, njemu se piše sadaka. Da je udjelio. A ništa nije udjelio od svoga imetka. Ako to učini iskreno, radi Allaha svaka. Zatim smo na desetom mjestu spomenuli izdržavanje svoje porodice, udjeljivanje i metka na svoju porodicu, jer je došlo u hadisu poznato ovom dinara, dinar koji se potroši na lahom putu, dinar koji se dadne za oslobađanje roba, dinar koji se datni s romahom, Za njegove potrebe je dinar koji se utroši na svoju porucu, najvrijedniji dinar od ova četiri onaj koji se utroši na svoju porodicu. Na drugom mjestu u hadisu je došlo da je dosta čovjeku grijeha da zapostavi onoga koga je dužan izdržavati. Dosta je čovjeku grijeha da bude upropašten, da ga taj grijeh propasti, da zapostavi izdržavati onoga koga je dužan. Zatim smo na 11. mjestu spomenuli provođenje noći kadra u Ibadetu. Provođenje noći kadra u Ibadetu došlo je u kuranskom majetu, lejletul kadri hayru min elfi šahr, noć kadra je bolja od hiljadu mjeseci, u nema te noći, svakako ona po svojo, svome bereketu, svome, svojoj vrijednosti, svome značaju, ali nama, ako je ne provedemo u Ibadetu, neće biti vrijednija od hiljadu mjeseci. Dakle, ovdje samo ukoliko je provedeš u Ibadetu, vrednije ti je da nju provedeš u ibadetu nego hiljadu meseci i drugih da provodiš u ibadetu tako je vrednije da je provedeš u ibadetu na 12. mjestu spominjali smo spominjanje zikra zikra veličanja Allaha subhanahu wa taala spominjali brojne zikrove koji će biti posebno teški kada Allaha subhanahu wa na, na vagi na sudnjem danu je li reči alhamdulillahi reči subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim također zikr Subhanallahi wa bihamdihi hada ta khalqihi wa la ta nafsihi wa zinat arshihi wa tadak kalimathi drugji zikr koji smo koji smo spominjali Na 13. mjestu spomenuli smo sabr strpljenje jer je Allah dželle veala rekao inna ma yufaṣṣabiruna ajrahum bighairi hisab sura Zumurdo istasme strpljivići biti bezračuna nagrađeni Jeli. i na 14. mjestu spominjali smo djela koja Allah voli koja su Allahu posebno draga I kao takva djela će biti i posebno teška na vagi vjernika. Pa smo spomenuli određena djela vjerova Allaha, vjerova poslanika, borba na Allahom putu, naređivanje dobra i odvrćanje od zla, hađime brur, ispravno obavljanje hađa, održavanje rodbinskih veza, obavljanje namaza u njegovom vremenu, popunjavanje safa, je došlo u hadisu, Allahom najdraži korak je korak kojeg napravi vjernik da bi popunio prazinu u safu, ili tako? I brojne druge je li hadise i djela smo spomnjali. Jeste braću? Čovjek se treba truditi da čini što je god moguće više dijela. Naravno u ovom našem vremenu. Sele, naši prethodnici u drugom, trećem, hijdredskom stoljeću spominjali bi, kažu, kada se prednama na našim skupojima, na našim sjelima spominu ashabita vini, mi bi smo se sramotili. Kada bismo smo govorili o njima, o njihovim životima, njihovim ibadima, mi bismo se sramotili. To je rekao Abdullah Zizi Pnjabiruad, koji je živio u trećem hijđarskom stoljeću. Mi živimo u 15. hijđarskom stoljeću. Šta bi smo mi rekli? Šta mi možemo da kažemo? Samo je ova kibla ostala zajednička, nam čini se. Ne blaho i mnogo zajedničkog s njima. Jeste, trebamo se truditi da činimo što je god moguće više ovih dobrih dijela koja će biti posebno teška na vagi na sudnjem danu. Ali na drugoj strani također moramo se čuvati grijeha, loših dijela koja poništavaju dobra dijela. Vjerni koji želi sebi uspjeh na dunjalu koji na hiretu kako treba činiti dobra dijela, treba isto tako čuvati se loših dijela grijeha. Treba se čuvati loših dijela grijeha. Aisha radijallahu ta'ala je rekla, doista nećete sresti Allaha subhanahu wa ta'ala nisa čim boljim od klonjenja od griha. Allaha nećete sresti nisa čim boljim od klonjenja od griha. Čuvajte se griha, susteggte se od griha, to je najbolje djelo s kojim ćete sresti Allaha subhanahu wa ta'ala. Ebu ayubel Ansari radijallahu ta'ala je rekao, čovjek učini dobro dijelo i ponada se njemu, ne ovo obraća pažnju na loša dijela, pa sutra kad uđe na sudnji dan loša dijela ga obkruže i unište. Nije cilj samo da činiš dobra djela, Moraš se čuvati i griha. Poznat vam je govor Huzejfe radijallahu talan koji kaže, jedni su pitali Allahov poslanika alihi salatu samo dobro, a ja sam ga pitalo o zlu, bojići se da me ono ne snađe. Kao što čovjek čini dobra dijela, mora se čuvati i loših loših dijela. Večeras vjerovatno neće opet biti dovoljno vremena spominjemo grijehe loša dijela koja umanjuju naša dobra dijela dakle sa, one, sa onog tasa vage dobrih dijela skidaju malo ili mnogo ili u potpunosti ima grijeha koji mogu nam sva dobra dijela poništiti takvi. a ima i grijeha koja mogu dobro skidati naša dobra dijela zato dakle na vijernikoj i vijernice koji žele uspjeh I na dunjama koje na Hrdu jeste da se pozabave kako činjenjem dobrih djela, isto tako da se upoznaju sa grijesima, sa lošim djelima i da budu što je god moguće dalje od njih. Postoje grijesi, mali grijesi. Jeste. Allah subhanahu wa ta'ala će oprostiti mali grije. Kao što o tome govori u brojnim kuranskim ajitima. Pa kaže u suri u suri je neđmu el-ledine ječtenibu nel-keba ir al-izmi vol-favahisha illa l-lemem. Inna robbeke vasil magfira. Oni koji se sustegnu velikih griha, naročito razvrata, Allah će im preći preko malih griha. Allah će im preći preko malih griha. Doista je milost Tvoga gospodara obilna, prevelika. Kaže Allah subhanahu t'ala u suri An-Nisa, In teždani bukeba iramantun Anhu an hunu kafirankum seji atikum, wa nudkhilikum modhalan kerim. Ako se vi budete klonili velikih griha, mi ćemo vam preći preko preko malih griha. Međutim, ovih kuranskih ajeti ne znači da čovjek ne treba obraćati pažnju na male grijehe. Učinio sa malih grijeh da fali planjaču u džamatu. Učinio neko dobro djelo, innal hasenati udhibne sayjat, to isto dobro djela poništava i loša djela učinit ću neko dobro dijelo. Jeste, nije problem. To dobro djelo će povrisati u zavrhu dozvu. Allah je tako propisao odredio da dobro dijela polištava i loša dijela. Međutim, kada ćeš prestati sa činjenjem malih grijeha? Jer po definiciji ahli sunnata malih grijezi, ukoliko se čini konstantno, pogotovo javno, prerastaju velike grije. Onda više nije slučaj s malim grijezima. Onda je slučaj sa velikim grijezima koji dobro skidaju sa vagi dobrih dijela. Pa vam je poznat slučaj malih grijeha u hadisu Allahov poslanika alihi salata pa kaže dobro se čuvajte malih grijeha da su mali griji bezezleni, ne bi na ovakav način upozorio Allahov poslanika na njih. dobro se čuvajte malih grijeha u istinu primjer malih grijeha je poput primjera skupine ljudi koji putuju pa nakon izvjesnog vremena odsjednu u jednoj dolini da odmore Pa jedan donese jednu grančicu, drugi donese drugi gran, drugu grančicu, sve dok dovoljno ne skupe granja, grančica, grančica, grančica, sve dok dovoljno ne skupe granja, da potpale vatru i sebi sprejme jelo. Na takav način grije mali, jedan, drugi, treći, peti, deseti, sakupe se na čovjeku i unište ga, Čovjek se treba čuvati. U drugom hadisu Aisha radijallahu talanha kaže Allahu poslanik alihi salatu sam dobro se čuvaj malih grijeha jer je doista Allah subhanahu wa ta'la zadužio posebno meleka za male grijehe. Pa kaže u komentaru ako je zadužio posebno meleka za male grijehe ne smije se poigravati. Ako je posebno melek zadužen za njih, poseban melek, ne treba se poigravati. Dakle, mali grijesi. Zatim veliki grijesi. A veliki grijesi šta? Šta je po definiciji veliki grihe? Po definiciji ehli sunnata al džamata veliki grihe, šta? Neću primjere na Sve ono za što se objećava kazna na dunjalku ili ahiretu. Sve ono što izaziva Allahovu sržbu, Allahov proklest, odricanje Allahov poslanika, ali hi salat, samot počinjaca tog djela. Pa kaže ni od nas ona i svara. Men gašena lejse minna. Ko nas vara, od nas. Varanje je veliki grije. Nije od nas onaj koji podigne oružjen svog brata. Jeli? I slično. Djelo za koje se Allah srdi. Obećava se Allahov proklestvo. I, i, i. Dakle, to je veliki grije. To je veliki grije. Kao što poznato za veliki grije treba se pokajati. Ukoliko se čovjek ne pokaje, s tim velikim grijehom brišu mu se dobra djela. U ogromnoj mjeri prišu mu se dobra dijela. Kao što dobra dijela poništavaju loša, isto tako loša dijela poništavaju, poništavaju dobra, dobra dijela. Dakle, sve ono što je Allah subhanahu ta'la nazvao velikim grijehom, ogromnim, velikim, najvećim grijehom, zašto se obećava kazna na dunjalku na ahiretu, što izaziva Allahov proklestvu, Allahov sržboj i od čijeg se počini odca Allahov poslanika, alihi salatu odriče. Kao primjer, a tih dijela je mnogo. Kaže Ibn Qayyim rahimehullah ta'ala toliko ih je mnogo da se ne mogu poprajati. Ih je mnogo. Toliko mnogo da se ne mogu poprajati. Primjer, kaže Allahu poslanik alayhi salatu wasallam, od najvećih griha je da čovjek se oženi, ispuni svoju potrebu s tom ženom, zatim je pusti, ne dadneo njen mjenčanidar. Da čovjek unajmi radnika, nakon kom što mu obavi posao otjera ga, ne da ne platu. I da čovjek se poigrava sa životinjom sve dok je ne ubije. Da čovjek ubije životinju, izigre i zabave. Sve ovo veliki grije. Zatim imamo upropaštavajuće grije. Grijesi koji čovjeka upropaštavaju. Koji mu poništavaju dobra djela potpunosti ili u dobroj, dobroj mjeri. Na prvom mjestu svi islamski učinjaci se slažu bezimalu razjelaženja da je širk dijelo koje poništava sva čovjekova dobra djela širk je grijeh koji poništava čovjekova sva djela sva dobra djela ništa mu ne ostaje i Allah subhanahu wa ta ta'ala na mnogim mjestima u svojoj knjizi spominje da širk neće oprostiti širk Allah subhanahu wa ta ta'ala neće oprostiti sutra na sudnjem danu, ko bude činio širk na dunjalu ko ne pokaje se, ne ostavi se dotičnog do djela i ne pokaje se sutra dođe pred Allaha subhanahu t'ala Allahom to neće oprostiti pa kaže suri An-Nisa 48. i 116. majtu dakle u suri An nisa dva slična kur'anska inna Allahe la yagfiru enju šarkebihi o yagfiru madune dali kelime ješa doista Allah neće oprostiti da mu se čini širk oprostit će ono što je manje od toga kome bude htio pa toliko je shirka opasan da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao Muhammedu alejsallatu wasallam objavio njemu i svim prethodnim poslanicima la in shraktale yahbatana 'amaluk wala takunna min al da si ti učinio širk kada bi ti učinio širk sva tvoja djela bi bila poništena i bio bi na sudnjem danu od propalih Muhammedu alejsallatu wasallam da kad uhije elajka ve elledin min qablik tabyun ma prije tebe objavljeno kada bi ti učinio širk Allah smatrao nekoga ravnim nekoga sličnim Nešto od ibadeta uputio Od ibadeta ono što Allah voli Čim je zadovoljan od riječi dijela javnih Tajni uputio nekome drugom ima Allah Tvoja dijela bi bila svakoništena Kada je to rečeno za Mohamed a.s. Onda sigurno za sve ljude Kogod bude činio širka Allah subhanahu wa ta'ala Mako on bio Jer Allah djel levala kaže Ja nemam potrebe ni za kim Ja sam najneovisni Pa onaj ko mi u dijelu nekoga pripiše Ja ostavljam i njega i njegov širka Niti mi je potreban, on niti je potrebno njegovo djelo. Mako on bio. Zatim, nevjerstvo. Da čovjek učini nevjerstvo. Kofr. Da učini djelo, postupak, riječ ili ubjeđenje. Čovjeka može izvesti iz vjeri i riječ, može izvesti postupak, a može također i ubjeđenje donosi nosi u srcu kao što su monafice noslipne vjerstvo u srcu. I tih je primjera mnogo. Kamo sreće je kada bi bilo vremena, mjesta, prostora i života da se ova dijela izučavaju što je god moguće više i detaljnije. Jeste, mi imamo brošure u kojima se spominje deset dijela koja izvodi iz islama, poznato kao nevakidul islam, stvari koje izvodi islama. Iz Jeste, to je deset glavnih Dakle deset glavnih koje, koji obuhvataju mnoge druge, ali mnogo mnogo je tih dijela. Hanefijski pravnik Elbe Houti, naš sarenik umro. svom dijelu ki šafel ki na fikskom dijelu Hambelskog, dakle Mez Heba spomje pogglalavni orintetu odpad ništu.pom je 400 nejela koji iz vodižeerje. Č 400 te dijela koji iz v dižeje nabraje. Čt 400 te dijela. Pa tih, kao primjere, nemam kada da spominjemo. Od tih je ismijavanje s vjerom. Ismijavanje s vjerom. Zbilo čime iz vjere, ono što je potvrđeno Kitabom, jer odlostanim sunetom, oko čega su islamski učenjaci složili. Ko se bude ismijavao? Iz igre i zabave govorio, ismijavao se s vjerom, govorio loša o vjeri, izlazi kometak iz vjere. Mako ko bio? Poznato je? Šta se desilo na putu do Tebuka? Od Medine do Tebuka je ogromna udaljenost. Kada je bila bitka na Tebuku, nije bilo mnogo jahalica, moralo se ići polahko, mnogi su išli pješke, moralo se često odmarati, pa na jednom od odmaranja monafici i drugi koji su bili s njima, rekli su za karje za učače hafize, učače Korana. Ne znamo da ima većih izjelica od njih. I ne znamo da ima većih kukavica od njih u boju. Pa Allah objavio su li taoj 65. i 66. ayet. Ako bi ti njih pitao što ste to govorili? Zašto ste tako govorili o čuvarima Allahove knjige? Lejikulun inna kunna nakhudun alab. Oni bi ti rekli mi smo samo igrali se i zabavljali. Samo da nam prođe vrijeme. Nema mu šta pričat, nemate šta pričat, imate pričato o čuvarima Allaha i vjeri Allaha knjige. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahezi'un", reci zar ste se sa Allahom sa Allahim riječima, Allahovim ajetima sa Allahim poslanikom ismijavali "La ta'tadiru, kad kafar'tum ba'de imanikum", nemojte se pravdati, postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici po onaj koji se smijao s bilo čim iz vjere a poznato je da je to potvrđeno Kur'an poznato je da je to od vjere potvrđeno je da je to od vjere Kur'anu, vjerodostinim hadisom islamska ulema se ili ima stav o tome jednoglasan stav o tome nema razilaženja po tom pitanju ko se bude smijao makar sa najsitnijom stvari izlazi iz vjere krajno ozbiljna stvar ko se bude smijao sa vjernikom nosiocem vjere zbog njegove vjere Ne zbog, ne znam, nešto lično ima Sprem njega pa se ismijava s njim Ne, ismijava se zbog toga što on nosi vjeru Izlazi iz vjere kao što gaje Šeha Abdullah Jibrin Zatim Preziranje nečega od vjere Možda i čini, ali preziri Teško Čuvajte se dobro ovoga Treba sve prihvatiti u vjeri Što god dođe od vjeri Allah nam je propisao tu vjeru Allah zna kakvi smo, šta nam treba I propisao nam je najbolji nema toga koji bi nam ugodio koji nam bi propisao kao što nam je Allah dželle velo propisao. Zasigurno najbolji. Pa ti prihvati iako nisu u mogućnosti da radi. Nek, da radiš, neka tvoja prsa budu široka spram toga. Jeste Allah je propisao, trenutno nisam mogućnosti. Allahu plejani kalehih sallallahu alejhi ve rekao: "Ma'amrtukum bihi fa'tu minhu men istatatum", odnosno da radite koliko možete. Ja ću se truditi, radi, radim, da radim. Ali ne smijem to mrziti, ne smijem to prezirati. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Muhammed, ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Zbog toga što su oni prezirali ono što Allah objavljuje, Allah je njihova djela poništio. Prezirali su nešto od Allahove vjere, od Allahove riječi, od Allahovih propisa koji su propisani, zbog toga je Allah subhanahu wa ta'ala poništio njihova djela. Zatim druga djela koja poništavaju dobra djela. Drugi grijesi. Pretvaranje. Mali širk, pretvaranje. I ovo treba dobro voditi računa. Ovo se nađe kod svih nas, bez izuzidka. U jednom od pradanja je došlo da niko iz moga umeta neće biti sačuvan toga. Zadesit će ga, makar mali dio. Čovjek treba dobro voditi računa o pretvaranju, uljepšavanju i badetardi nekoga drugog. Činjenja nekog od i badetardi nekoga drugog. Rijetki su, rijetki oni koji su toga sačuvani. Došlo je da je pretvaranje toliko skriveno, a, kao što je skriven crni mrav na crnoj stijeni u crnoj noći. Toliko neprimjetno čovjeku pri, prilazi. Zato treba dobro uviti računa o tome. I prošli puta sam spominjao i taj hadis je poznat, Iako je poznat, treba ga stalo spomnjati o trima kategorijama s kojima će se potpaviti džehennem. Uđahid, onaj koji je podijelio svoj imetak i onaj koji je cijelo vrijeme tražio šerijetsko znanje i dijelio ga, podučavao drugi. Prvo će oni biti bačeni u džehennem, zato što se onaj borio da se kaže kako je junak, onaj dijelio svoj imetak da se kaže kako je darežljiv, onaj širio znanje da se kaže kako je učen. I to je rečeno na dunjalu kojim ništa nije ostalo. Na, na, na Ahiretu im ništa nije ostalo. Rečeno je to za njih na Dunjal koji dobili su ono što su tražili, na Ahiretu, na ahiretu im ništa nije ostalo. Zato dakle treba dobro uvoditi računa. Zatim, od dijela koja poništavaju, dobra dijela. Od grijeha koji poništavaju, dobra dijela. Ajde, kako prisutno kod nas. Dizanje glasa iznad poslanikovog, sallallahu alaihi wa sallam glasa odnosno izdizanje svoga mišljenja iznad riječi postupaka Allahum Hussanika alihi salatu wasalam. ja braci i sestrama stalno govorim prvo sebi pa i njima da učimo, proučavamo suru Al-Huđurat sura al, al kako su je pojedini komentatori Kur'ana nazvali sura Ahlaka, sura Edeba odgaja čovjeka po mnogo čemu يوم نغوتهم لا في اول موست قدما odnos الله الله يريتي سنة الله رب سنك عليه الصلاه قدما اول ايت ففي الثاني قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم o vjednici, nemojte izdizati svoje glasove iznad vjerovjesnikovog glasa. I nemojte ga dozivati kao što jedni drugi je dozivate. Nemojte ga smatrati kao što smatrate jedni drugi. Da se možete njemu suprostavljati njegovim riječima kao što možete se suprostavljati jedni drugima. Da vaša dijela ne bi bila poništena, da vito i ne osjetite. Poznat vam je slučaj Sabita ibn Qajsa nakon objave ovog ajta, drugog ajta suril Huđurat. Sabit ibn Qais radijallahu ta'ala nije dobro čuo. Imao je slab imao je problema sa sluhom, nije dobro čuo i nama je poznato onaj koji slabije čuje, da glasnije govori. Da glasnije govori. Pa Sabit ibn Qais radijallahu ta'ala kada bi razgovarao sa Allahim poslanikom alejsallahu sallam, njegov glas bi bio prodorniji i sočiji. Kad je objavljen ovaj drugi ajet sure Al-Hudurat, Sabit ibn Qais nakon što je čuo te ajete otišao u svoju kuću i danima nije izlazio, plakao. Allahov poslanika, alih i salat, sam tražio ga. Pa jedan od sahaba kaže, ja ću ga potražiti, on je moj komšnija, ja ću otići da vidim šta je s njim. Pa je otišao i našao ga u kući, oborio glavu, sabit ibn, kaj si plače? Kaže, šta je? Ja sam u starom nika džehennama. Moja sudjela poništa. Šta je? Kaže, ja sam izdizao svoj glas iznad glasa vjerovjesnika, ali i salatu, selam shvatio je doslovno, jeste, tada, za vrijeme Allahovog poslanika, Alehi ih salatu sam, kada bi se razgovaralo iz učitivosti, edeba prema njemu, poslaniku Muhammedu, ali ih selam trebalo je stišati svoj glas. Međutim, nakon njegove smrti, ovaj ajet, kako kažu komentatori Korana, odnosi se na izdizanje svoga stava, svoga mišljenja, svojih riječi, iznad riječi Allahovog poslanika. Brojni su danas takvi. Da nas Allah sačuva toga. Jeste, kažu. Kur'an kaže tako, hadis kaže tako, ali sve je dobro bilo do to ali. Da pa si rekao Kur'an i hadis kažu tako i radi se po tome i goto. Ali tradicija naša ovakva, tradicija onih onakva, sve zabrlja. Nema to ali. Rekao Allah, rekao Allah, posanika, ali sam je završeno. Zbog čega je Allah objavio knjigu? Zbog čega je slovo poslanika alihi salatu salam, ako ćemo mi nekoga drugog uzimati za za uzora, za izvor naše vjeri. Izdizanje, dakle, glasa, izdizanje svoga stava iznad poslanikovog stava. Zatim, odbacivanje Allahove riječi i sunneta Allahovog poslanika alihi salatu salatu odnosno, idenje ispred Kur'ana i Sunneta i ne tražimo, ne pitamo šta kaže Allah, šta kaže poslanik, ono što kažem, tako je i mnogi tako ne interesuje me šta kaže Allah, šta kaže poslanik biti onako kao kažem ja, mnogi su takvi kada će biti poništena dijela onome koji prihvata Kur'an i Sunnet ali kaže, mislim da je ovo bolje, sada za ovo vrijeme šta je onda sa onima koji uopće ne uzimaju za Kur'an i Sunnet A došlo je u prvom ajdu suri Al-Hužurat, jajuha amenu, la tuqaddimu bejne i de ilahi wa rasuli. O vjenci, nemojte ispred, ići ispred Allaha njegovog poslanika. Nemojte ići ispred Allaha njegovog poslanika. Poznat vam je povod objavi ovog kur'anskog ajta. Hm? Došla je delegacija Allahomu poslaniku alihi salatu wasalam, pa kada su trebali vrati u svoje mjesto, kaže Abu Bakr, Allaho poslanicu, odredim tog i tog za njihovog vođaja mira, kaže Omer, ne odredim tog i tog pa se počeli svađati, oko mira oko čovjeka a kamo li oko drugih pitanja iz vjere ogromnih pitanja iz vjere pa je Allah subhanahu tala zbog toga objavio ovaj koranski ajde nemojte ići ispred Allahe, Allah Allah će ga, ga obavijesti on će reći ko će im biti emir a kamo li dakle o, o propisima propisima vjere zatim prkosa Allahu. prkošenje Allahu je grijeh koji podištava čovjekova dobra djela odnosno donošenje suda idenje ispred Allaha subhanut, ali donošenje suda narošto o ljudima poznat vam je slučaj kada jedan dobar pobožan čovjek savjetovao lošeg pijanicu i nakon nekoliko pokušaja nekoliko navrata pokušavao da ga popraju na kraju mu kaže Allah ti neće oprositi Allah kaže, ko ti da se uzdiže, si, uzdižeš iznad mene? Ko si ti da se uzdižeš iznad mene i da kažeš da ja mu neću oprostiti? Njemu sam oprostio, a tvoja dobra djela sam porištio. Zato budimo daje, nemojmo biti kad je ljudima. Pozivajmo ljude da se poprave ljudi. Nemojmo iznositi sud o njima. Ima ko će donijeti sud, sud o njima. Daleko, daleko učeni on od nas i do propoznaj Allahu knjigu i sunnet Allahu poslaniku alihi salat. Zatim propuštanje i namaza. Ostavljanje kinđi namaza poništava dobra djela tog dana, kako je došlo u hadisu. Allahu poslaniku alihi salatu ve selam da je rekao men tereke salate al-asri habita 'amaluhu, ko ostavi kinđi namaz, njegova dobra djela su poništena. Ko ostavi ikindio namaz, njegova dobra dijela su poništena. Pa kažu komentatori, dobra dijela toga dana. Ko ostavi ikindiju namaz, dobra dijela toga dana su mu poništena. Znači, čovjek ostavi ne, ikindiju, ostavi u potpunosti namaz, u potpunosti mu bivaju dobra dijela poništena. Ali ko ostavi samo ikindiju namaz, dijela toga dana mu bivaju poništena, kako kažu islamski učinjaci. U drugom hadisu stoji, ko propusti ikindio namaz, To je jednako kao da je izgubio porodicu i metak. Koliko je teško, opasno propustiti namaz, bez ikakvog razloga. Naravno što je kindio namaz. Kao da čovjek izgubi porodicu i metak. Došao si ovdje, akšan, iščekuješ jaciju, klanjao akšan u džematu. Jaciju ćeš klanjati u džematu. Imaš vrijednost također iščekivanja nakon obavljenog namaza, jeli da iščekuješ narodni namaz to je jedno od dijela jeli, zbog kojeg čovjek biva stalno u namazu i povećavaju se njegove reče kod Allaha subhanahu tzela brišu u grijesi i i i klanjaš namaz ha, bi, bude ti upisano kao pola noći da si praveo noćnu namazu ali možda si propustio kindio namaz i šta misliš, vratiš se posle jacije kući zateknete tamo požar sve izgor, i žena i djeca i metak koji si skupljao dugo godina, imao planove, maštao, e toliko je jednako ostaviti kindio namaz. Da dođeš kući nikoga, ženu, troje, četvero, petero, djece, babu, majku, sve, sve otišlo. Toliko je jednako ostaviti kindio namaz. A mnogi ima od nas ne samo kindija, već mnogi, mnogi namazi prolazili. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala rekao hafidhu ala salavat wa salat ila usta. Jeli, čuvajte sve namaze, a posebno srednji namaz, odnosno i kindiju namaz. Narušavanje Allahovih granica u tajnosti, kada se čovjek osani grijehe koji poništava dobra djela, mnogo. Pa u hadisu Seulbana radi Allahotelan, kaže Allahov poslanika alihi salatu, salam, zasigurno znam ljude iz moga ummeta, koji će doći na sudnji dan sa dobrim dijelima poput bijelih brda Tihane. Ovo ogromna brda. Kaže, zasigurno znam ljude iz moga umeta koji će doći sa toliko dobrim dijelima. Ali će ih Allah pretvoriti u prah peta. Ta ogromna dijela. Pa se odbavn se zabrinu. Kaže, sifhum lena djallihim lena opiši nam ih Allah oposlanče. Do u detalje kako ne bismo mi bili od njih, a da i ne znamo. Pa sutra da dođemo sa tako ogromnim dijelima, budu pretvorena u prah i pepel. Pa kaže Allah posanika alihi salatu to su vaša braća, izgledaju kao i vi, i klanjaju noći, noću kao i vi, ali kada se osame, prelaze Allahove granice. Kada se osame, čine grije. Kada su s drugima, nema nikakvih problema, drže se vjere, Daleko su od harama, međutim, kada se osame, onda čine grije. Kao što je rekao Eble Jube Lansari, nije pojenta da činiš samo dobra djela, već da se čuvaš loših djela. Nije bogobojazan onaj koji čini ogromna dobra djela, već je bogobojazan onaj koji kada je u prilici da učini grije, začuva se, se to grije. Zatim, bespotrebno držanje pasa. Jedno je od djela koje te kako danas kod nas prošireno, Uvodi se malo pomalo, ugledajući se na zapad koji zapada i sa tim postupkom vjedniku se brišu ogromna dobra djela svaki dan. Došlo je u hadisu. Ko bude bespotrebno držao psa, koji bude držao psa bespotrebno, nema potrebe za tim psom da čuva njegovo imanje ili za lovu, svaki dan mu se od dobrih dijela briše koliko je brdo hud. Svaki dan od dobrih dijela mu se briše koliko je brdo u hud. Ko bude, je bespotrebno držao psa. U drugim hadismima je došlo da meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi pas, slika, zvono. Ako meleki bereketa, misli se meleki bereketa, ne ulaze u takvu kuću, onda ulazi neko drugi. Pa nema dakle ni bereketa u onim dijelima Niti ima dobrih dijela, niti ima podrške pomoći da se čine dobra dijela, pa se na drugoj strani čine loša dijela. Zatim, pitanje gatara i sihirbaza. Da čovjek upita nešto gatara, sihirbaza, vračara, samo da ga upita, ne da mu povjeruje, već da ga upita. Došlo je u hadisu, jeli, ko ode sihirbazu, gataru, vraćaru, pa ga pita, namaz mu se ne prima 40 dana. Vrijednost mu se ne prima 40 dana. Klanja, ništa od tog namaza nema. Od tih koliko, 200 stotine namaza nema ništa. Nema nikakve koriste. Mora da klanja, ali od toga nema nikakve koristi. A najveću korist čovjek nakon teuhida, nakon ulazka u islamima od namaza. Najviše će biti nagrađen za to, jer je to Allahom najbolje, najdraži djelom. Zatim sljedeće, deseto, jeli, vjerovanje jeste ode pitaga ga i povjeruje onda, prihati od njega vjerovanje sihrbazima gatarima, vjerovanje onom horoskopu nazivanje u kasne saate onoj koja čita podlanu u finđanu i slično, pa čovjek povjeruje rekao je Allah poslanika alihi salatu sam kode vraćaru ili gataru pa povjeruje u ono što on kaže fe kad bima unzila ala Muhammed taj je zanegirao ono što je objavljeno Muhammedu Taj nevjeruje ili taj učinio nevjerstvo u ono što je objavljeno Muhammedu. Najbolje je ne komentarisati o ovaj hadis, je tako? Najbolje je ne komentarisati o ovaj hadis. Postoji govor islamskih učenja, šta se misli na ovu. Taj je zanevjerovao u ono što je objavljeno Muhammedu. Taj je učinio nevjerstvo u ono što je objavljeno Muhammedu. Opasno dijelo, dakle, i tekako. Zatim, konzumiranje alkohola je grijeh koji poništava dobra djela. Pijenje alkohola je grijeh koji poništava dobra djela. Stoju u hadisu Abdullah ibn Omera radi Allahu da je rekao Allahu posanika alihi salatu sam kopija alkohol, namaz mu se ne prima 40 jutara. 40 dana mu se ne prima namaz. Vrijednost namaza, kopija alkohol. Klanja, mora klanjati. Ako ne klanja, znam se šta je snim. Ko pije alkohol, četrdeset dana mu se ne prima namaz. Pa ako se pokaje, Allah mu primi pokajanje. Ako se vrati alkoholu, četrdeset dana, ponovo mu se ne, ne, ne prima namaz. Ako se pokaje, Allah mu primi pokajanje. Ponovo se vrati, koji treći puta, ponovo se vrati alkoholu, četrdeset dana mu se ne prima namaz. Ako se pokaje... Koji je ovo, četvrti put. Ako se pokaje, Allah mu neće primiti pokajanje. I napojeće ga iz rijeke na sudnjem danu, iz rijeke gnoja. Ako pije alkohol, namaz mu se ne prima 40 dana. Pokaje se, Allah primi pokajanje. Ponovo pije alkohol, 40 dana ne primamo se namaz. Pokaje se, Allah primi pokajanje. Ponovo pije alkohol, 40 dana ne primamo se namaz. Pokaje se, Allah mu neće primiti pokajanje. Četvrti puta Allah mu neće primiti pokajanje i na poičega, na poičega takle iz rijeke gnoja. Dokaz takle u ovom hadisu da mu se ne primaju namazi, da mu se ne prima vrijednost, vrijednost namaza. Zatim narušavanje ljudskih prava, uznemiravanje ljudi, činjenje nasilja ljudima, činjenje nepravde, nepravde ljudima. Poznat vam hadis u kojem kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam hadis Ebu Hurajre atadrun menil muflis? Znate li ko je bankrot? Znate li ko je propalica? Pa kažu, ashabi, kod nas je bankrot, propalica, gubitnik, onaj koji nema novaca, ni ima i med kada ga proda pa da dođe do novaca. Pa kaže, nije taj, u mom umetu to nije bankrot, a brojni su od nas bankroti. Poigravaju se, skupljamo danas mnogo dobrih dijela na kraju, u Skahovu, poništimo sve to. Bankrot u mome umetu, kaže poslanik Alehi Salatu, sam je onaj koji dođe na sudnji dan s namazom, primljen namaz. S postom, primjen post, sa zekatom, primljeno sve. Međutim, ogovorio je ovoga, potvorio je ovoga, opsovao je ovoga, Ovome je prosuo krv, ovo me je ukaljao čast, ovo je ubio, Ovoga je udario, pa će se davati. Od njegovih dobrih dijela izmirivaće se ta njegova nepravda, to njegovo nasilje, pa će se potrošti namaz. Vrijednost namaza koja je ogromna potrošće se. Vrijednost posta potrošće se. Vrijednost zekata potrošće se. I na kraju će nastaviti džehennem. To je bankrut. Mogao je zbog svoga namaza posta zekata da bude na posebnim deređama, na posebnim stepenima. Nije čuvao svoj jezik. Zato kaže Allahov poslanika alihi salatu wa salam Allah se smilovao čovjeku koji ode svome bratu na dunjalu koji traži halala za nasilje, nepravdu koju me učinio. Allah se smilovao čovjeku koji ode još na dunjalu dok ima dinara i dirhema da izmiri svoje nasilje, svoju nepravdu koju učinio. Prije negoli prestanu dinari i dirhemu. Prije negoli nastupi dan kada će se izmirivati sa dobrim, sa dobrim dijelima. Također došlo je u hadisu da je rekao Allah u poslanika alihi salatu Sam dobro se čuvajte nepravde, nasilja, čuvajte se koliko je god moguće Jer čovjek će doći na sudnji dan sa ogromnim dijelima Kada ugleda ta svoja dobra dijela, pomislit će ja sam uspio Spasio sam se, ogromna dobra dijela Međutim, kaže, neće prestajati dolaziti ljudi I govorite gospodaru moju učinio mi je nepravdu, učinio mi nasilje gospodaru moju učinio mi nasilje učinio mi nasilje sve dok se ne potroši sva njegova dobrodila sve dok se ne potroši sva njegova dobrodila za tu dobro se čuvao Allah dželle je prejasno rekao inni haramtu zulma ala na nafsi ja sam sebi zabranio nepravdu Allah kaže ja sam sebi zabranio nepravdu nasilje a sve je u Allahovim rukama kada bi se gledalo dunjački tako ono što imaš možda radiš s njim što hoćeš. I to se ne smatra nepravdom nasiljem. Tako? Možda uradiš sa svojim imetkom što god oćeš. Ali Allah, Allah kaže i svoje dobrostje, blagodati, milosti, ja neću nikome da činim nasilje nepravdu. Pa sam to učinio zabranjenim i vama, zato nemojte činiti jedni drugima nasilje. A svjesni smo da sljedbenici Muhammeda alihi salatu sam mnogi jedni drugima činim nepravdu nasilje. Zatim shodno ovome i loše ponašanje, loše ponašanje, loše obhođenje, poništava dobra djela, poništava dobra djela. Čabamo namaz, čabamo post, čabamo ibadet Allahu subhanahu wa ta ta'ala, ako se ne obhodi prema ljudima, Allahu i robovima onako kako Allah mu je propisao. Allahu subhanahu wa ta ta'ala koji je propisao namaz, post, zekat i ostale ibadete, isto tako propisao je da se sa svakim lijepo postupa da se svakome od nas makon bio vjernik, nevjernik, dobar vjernik ili grešnik, munafik vjernik, je novotar bilo ko da mu se govore lijepe riječi ne radi do dvoravanja da bi se pridobio za dunjalički interese, ne već da bi se pridobio za Allahovu vjeru da bi se njegovo stanje popravilo sa svakim se lijepo govori, jer je došlo u Surijal Bekare, u okulu linnasi i svim ljudima govorite lijepe riječi Svim ljudima govorite lijepe reči. Allah subhanahu wa ta'ala je objavio taj kur'anski ajit. On nam je propisao taj ibadet. Mi nemamo izbora, hoćemo li ili nećemo, to nam je naređeno. Ko vjeruje u Allah i sudnji dan neka govori dobro ili neka šuti. Kulli ibadiji jekulu latihi ahsen. Reći mojim robojima da govore samo lijepe reči. To Allah naredio. Ja i ti ne imamo izbora, hoćemo li govoriti lijepe riječi, hoćemo govoriti proste, li ćemo psovati jedni druge. To nisu pokorni robavi, Allah subhanu wa taf. Sato su učenjanci rekli, pogledajte, sve kuranske ajete o kojima se spominju ibadeti, uglavnom u tim kuranskim ajetima spominju se i naredbe na činjenje dobročinstva ljudima. Obavezno, gdje god se spominje činjenje ibadeta Allahu, spominje se i činjenje dobročinstva ljudima. Jedno je uslovljeno drugim. Ibadet Allahu neće biti prijmen bez lijepog postupanja sa ljudima gdje god Allah naređuje i samo mene obožavajte nikoga drugog Allah subhanahu ta'ala naređuje i činite svaki vid dobročinjstva roditeljima, siromasima bližnjoj rodbini i kako ide redoslije zato dakle, čuvajmo se podučimo se lijepom ponašanju čitajmo knjige koje govore o tome, družimo se s ljudima koji se lijepo obhodi molimo Allaha subhanahu ta'ala da nam podari lijepo ponašanje, lijep moral, ahlak Prošli puta smo o tome malo više govorili. Allahu, poslanik, alihi salatcom, koji je bio na posebnom stepenu lijepog ponašanja, jel tako? U suri, Al kalem, Wa Doista si ti na posebnom stepenu morala. Kaže za njega, za svoga poslanika, Muhammed, alihi salatom, On, kada god bi se pogledao, ogledalo, govorio bi, Allahume, kema hasente halki, fa hasin haluki. Kao što si uljepšao moj izgled, gospodar, uljepšaj moj moral. Poslanik, Muhammed, alihi salatcom. Gdje mi? Kakvi smo mi? Neka se obrate našim porodicama. Kogod hoće da sazna o nama kakvi smo, šta smo naše ponašali, neka se obrate našim porodicama, dobit će spisak. Kakvi smo? Nemamo se čime pohvaliti. Pa je krajnje vrijeme dok smo još na Dunjaluku, dok se možemo popravljati, dok postoji Dunjaluk, mjesto rada da se popravljamo i da radimo. Sutra, kada nastupi sudnji dan, nema više povratka, što si se popravio, popravio. Kada izađe sunce sa zapada i kada duša dođe do grla, kada se pojavi životinja, nikome iman više neće koristiti. Popravljanje, da čovjek primi iman, da postane vjernik, neće koristiti. Da se čovjek popravio u imanu, neće koristiti. Gotovo. To su jasni dokazi jeli nastupanja nastupanja sudnjih dana. Zatim davljenje kamatom. Za loše ponašanje ali postoje mnogi dokazi da ne spominjemo došli u hadisu doista loše ponašanje uništava dobra dijela kao što srce uništava med. Poznat vam je slučaj une žene koja je zbog mačke ušla u đehannam, zbog mačke, lošeg obuhodjenja prema životinjama. Pa, također slučaj one žene, kada je obavješteno njoj, Allahov poslanika, ali ih i salacom, da ona mnogo posti. Mimo obaveznog posta, mnogo dobrunog posta ima, mnogo noćnog namaza, mnogo dijeli sadako, ali svojim jezikom oznemirava komšije, pa je rekao, hije Finar, ona će biti u vatru. Ništa neće imati od ti dobri dijela. Nije se lijepo obhodila. Na drugoj strani, spomenuta moja žena koja slanja samo obavezne namaze, posti samo obavezni post, nešto malo daje. Koliko je mogla nešto malo, spomnije se suhi sir, da bi odlomila suvog sira i dala kao sadaku, ali ne uznemirava komšija svojim jezikom, pa je rekao, ona će biti u dženetu. Ona će biti u dženetu. Sustegnula se, radla o dobrih dijela koliko je mogla, ali od loših dijela, konkretno oznemiravanja, jele je ponašanja bila daleko. Zatim bagljenje kamatom, poništava čovjeku dobra dijela. Ulaženje u kamatne kredite, poslovanje sa kamatom, čovjeku poništava dobra djela. Jedne prilike su Ajši radijallahu anha došle žene. Jedne prilike su Ajši došle žene. Da je upitaju određena pitanja. Pa je hrva od njih upitala za poslovanje sa Zajdom ibn Erkam, ashabom. Prodala mu je robinju na odgodu. A on je njoj dao Prodao tu istu robinju, vratio za gotovinom. Pa ju pitala. Pa je rekla Aisha radijelillah, ko je Zaid ibn Irkam? Ashab. Poznat. Kaže obavijesti, ako ne prestane s tim, ako se ne pokaju od toga, ako ne ostavi to, da ništa od džihada s Allahim poslanikom nema. Džihad posebno dijelo u islamu. S poslanikom također kaže ako se ne ostavi toga obavijesti da ništa otiha da ne po ništa nema po nema nema ništa od tog dobrog djela bavljenje kamatom takođe postoje određena djela koja se računaju kamatom u koja mnogi mi ulazimo nismo ih ni svjesni a zbog toga dobra djela nam se dobro dobro pišu skidaju zato je ovo predavanje Allah ne bi znao redni potrebni od predhodnog. Čovjek treba se opoznati sa lošim dijelima i biti što je god moguće da ljudi ih. Pa je došlo da je vrijedno jednako kamati. Šta? Došlo je u hadisu ko se bude zauzimao za svoga brata. Činio šefat, zauzimao se. Ne znam, da dođe preko reda, da li, dođe na liječenje prije ili da ga primi ovdje ili onda je uglavnom poznato zauzimanje. Ko se bude zauzimao za svoga brata? Pa mu on dadne poklon za to. I on prijmi, faqad etaa baben azimen min babe riba, ušao je na ogromna vrata kamati. A to je kod nas, kod svih proširano, tako? Nije problem, jaci to srediti. Emo, ti pati jaci srediti, ti mu danesje šediju. I on to uzme. Ko se bude zauzimal za svoga brata, pa mon dadni poklon za to je on prihvati, faqad etaa baben azimen min ebo abi riba, ušao je na ogromna vrata kamati. Zatim, hmm? došlo je u hadisu. Inne min erber riba od najvećih vidova kamate je kaljanje časti muslimana. Salam nekogadja, faksima. Kaljanje časti muslimana. Doista od najveće, od najvećih vidova kamate je uzdizanje iznad časti muslimana. A ta kamata znao obrisati čak i džihad. Mnogi koji gledaju da učine ovo najbolje vrhunac islama, takfire ulemu. Takfire ulemu, je li tako? Takfire učenjake. Izdižu se, došlo je ovde da je najveći vid kamate koja briše džihad. Da je najveći vid kamate koji briše dži, koja briše džihad uzdizanje nad častim muslimana običnog. A kamo li, kamo li učenog? pa dakle ono što skupimo od ogromnih dijela, dobrih dijela možemo vrlo lahko da da poništimo zatim petnaesto dijelo samoubistvo samoubistvo, poznatljivni slučaj je da mnogo neduljim jer činim se da nema mnogo vremena jer Allaho poslanika ali ih i salacom jednoj od bitaka je rekao da će taj i taj biti stanovni kvatre a taj se borio junački u borbi pa kada je čuo ove riječi jedan od shaba nije mogao da to nikako pojmi ovan za junački bori, niko ne može da se sa njim sukobi a da ga on ne savlada a loho poslanika alihisalacom kaže za njega da da će biti odstavnika vatre pa je na kraju pratioga. ga pozabavio se njime pratio ga i na kraju kada se ovoga snašla teške rane, zadobio mnogo rana mnogo uboda jeli kopljem ili sabljom na slonu, se, u jednom rivajtu stoji na sablju a u drugom rivajtu da je izvukao iz tobolca, jeli strijel naslonio se i ubio se samo višo samo višo da te briše dobra djela i čovjeka odvodi do đehnema za tim 16. grijeh bezrazložna neposlušnost ženi mužu nema vam žena pa je vam lakše ali preneste radi njenog dobra bezrazložna neposlušnost mužu da žena bude neposlušna mužu to je grijeh koji joj poništava dobra djela ili spriječava da joj se prime dobra djela, vrijednost dobrih djela. Došlo u hadisu, trima kategorijama se namaz, vrijednost namaza ne diže iznad njihovih ušiju, iznad njihove glave, pa je spomenuta žena čiji muž zanoći srdit na nju. Žena čiji muž zanoći srdit na nju. Ona klanja, ali od tog svog namaza nema nikakve koristi. Nema nikakve koriste. A namaz je najbolje dijelo u hadisu Abdullah ibn Suda. Allahu poslaniče, koja Allahu najdrža dijela, pa je rekao na prvom mjestu, as-salatu ala waktiha, namazu njegovo vrijeme. Allahu najdrže dijelo. I za njega će Allah najviše nagraditi. Kada je propisao 50 namaza, na početku je tako bilo nam je propisano 50 namaza, to ukazuje na Allahu ljubav prema namazu. Na mjesto namaza kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A došlo je da neće se izdignuti namaz iznad njenih u ženi čiji je muž zanoći srdit na njom ljut na njom pa neka se ne poigrava zatim dalje stoji u hadisu niti će se dići vrijednost namaza i mamu koji predvodi džemat a oni ga preziru prihvataju ga i su dobro naše stare efendije praktikovalo ukoliko ne dolazi jedan džematlija nema ga ne dolazi ne znam, jednu džumu, drugu džumu, treću džumu, nema ga na namazu, ode i posjeti ga. I kaže, jesi li ti bolestan, ili si nešto zahatorio na mene? Ako nađe jednog u mjestu da se ljuti, on pakuje svoju turbu i ode, neće više da bude u tom mjestu, imam. Jer se, ne dižu mu dobra tijela, ukoliko ga ljudi preziru, ali dolazi radi namaza, i klanjaju za njima, ali ga, njemu se ne pišu dobra djela, ne diže mu se dobro djelo tog njegovog namaza. I došla je također treća osoba, jeli, rob sluga koji pobježe od svoga, od svoga gazde vlasnika. I zadnje djelo da spominem, ali opet, dakle, sve su ovo primjeri neograničenja, prigovaranje na udjeljenu sadaku, da pomogneš potrebno ga sjeromaha i kad god ga sretneš, spomeneš mu tu svoju pomoć. Vidi kako se tvoje stanje popravilo. Vidi sada je bolje, a, i, i toliko da to presta prestaje uznemiravanje. Da to prestaje uznemiravanje, pa čovjek kaže bolje zameni s pomoći. Što me stalno uznemiravaš ti? Allah dželle kaže: "Ajneldine, la tubtilu sadakatikum bil manni wal ada", sura Al-Baqara. nemojte poništavati svoju milostinju sa prigovorom i uznemiravanjem. Nemojte poništavati to što ste udijelili sa svojim prigovorom. Sadaka posebno dijelo za koje Allah posebno nagrađuje. Omer radijallahu te vam kaže, na sudnjem danu će se dobra dijela nadmećati koje je bolje od njih, pa će sadaka reći, džaba vam je, ja sam od svih najbolja. Od svih vas ja sam najbolja. I poznate su brojne vrijednosti sadake i milostinje. Poznat ovaj slučaj, prošli puta smo spomnjali one žene, pa je prepolovila datulu i dala, curici Sjedne s druge strane, pa kaže poslanika Ali Hisalacom, to pola datuli, ta pola polovica hurme uvela je u dženet, dala svojoj dječici, uvela je u dženet. Zato nemojmo, što god podijelimo, podijelis, ne pitaj što si mi došao, pa juče si bio, ako možeš da dadneš dadni i ne prigovaraj. Dakle, Braću, kao što je rekao Allah u poslanika alihisalacom u hadisu Maza ibn Djebela, na kraju, obavijesti stanovnike Jemena da je povratak, sigurni povratak Allah. Enel maradda ila Allah. Sigurni povratak je kod Allah. U džennet ili u džahnem. Mjesto u kojem će se vječno boraviti i nikada se o njemu neće umrijeti. Gledajmo dakle da se za ovo mjesto pripremamo još na dunjanku. Sa činjenjem dobrih dijela... Ne živimo dug životni vijek, zato ga iskoristimo u činjenju dijela koja će biti posebno vrednovana, posebno teška kod Allaha Subhanu. O njima smo govorili i na drugoj strani gledajmo da sačuvamo ta svoja dobra dijela nečineći grijehe, nečineći loša dijela koja ih poništavaju u određenoj mjeri dobro ili potpuno. Na prvo mjesto svakako širk, čuvat širka, a mnogi u ovim danima, ovim večerima to čine nevjerstva se čuvati svakako, ali i malih grijeha. Male grijehe ne trebamo ni podaštavati, jer oni, kada se sakupje na čovjeku, unište ga u potvornosti.